Tehát Kolossi Levél negyedik fejezete. Ha minden jól megy, akkor ma be fogjuk fejezni ezt a, a, ezt a levelet. És láttuk eddig, hogy Pál Lapostól ebből a levélben, az első felében, ugye teológiai dolgokat ír le ennek a gyülekezetnek. És legfőképpen Jézusról beszél, legfőképpen Jézusról ír. Arról, hogy ki ő valójában, hogy ő benne nekik az Istenség egész teljessége, és próbálta Pál felemelni, bemutatni nekik azt, hogy, hogy ki is Jézus. Jött egy ilyen tanítás, hogy Jézus nem is Isten, stb. stb. stb. És Pál ugye ezzel a tanítás ellen megy. Tehát az első fejezetek erről szólnak teológiáról. Próbálja Pál helyére tenni ezeket a dolgokat. És a következő fejezetek, ahogy ezt már megszoktuk Pálnál, azokról a dolgokról ír, olyan gyakorlati kérdésekkel foglalkozik Pál, amik az új emberrel, akik az, az új emberekre, vagy az új, újonnan született emberekre igazak. Hogy mindazok, akik Krisztusban újjászülettek, hogy ezután hogyan is éljünk, és hogyan is kellene viselkednünk bizonyos helyzetekben. Hogyan éljük a házasságainkat, hogyan, élj, hogyan neveljük a gyerekeinket, ha gyerekek vagyunk, akkor hogyan viszonyuljunk a szüleinkhez, stb. stb. stb. És ma is ö, egy picit még ezzel fogunk foglalkozni, aztán ugye majd látjuk a levél végén Pának a, a, a, az elköszönését, és az üdvözléseket, majd ebben is fogunk látni érdekes, érdekes dolgokat. De nézzük meg először akkor, hogy Pál mit is ír még az uraknak. Ugye? Van itt az uraknak. Az első fejezet, vagy az első vers negyedik fejezetben. Ti urak, adjatok meg, adjatok meg szolgáltoknak azt, ami igazságos és mértányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van uratok a mennyben. Tehát Pál beszélt, ugye az előző órán láttuk a férjekhez, a feleségekhez, már az efézusi levélben is elég sokat beszéltünk erről, hogy beszél a gyerekekhez, és most itt az urakhoz szól. Kik is lehetnek ezek az urak? ma talán azt mondanánk, hogy ha Pál ma írná ezt a levelet, akkor úgy írná ezt, hogy hát mindezek a főnökök, vagy akár tanárok, vagy férjek, anyukák, szülők, akik ö, valamilyen módon ugye emberek felett vannak a munkájuk, a beosztásuk miatt, vagy éppen azért, mert szülők, és Pál hozzájuk szól, és őket figyelmezteti, ezekben a sorokban. Arra bátorítja őket, vagy arra figyelmezteti őket, hogy ezt a helyzetet, amiben ők vannak, amiben kerültek, ezzel a helyzettel éljenek jól, legyenek igazságosak, és legyenek méltányosak ezekhez az emberekhez, akik felettük, úgymond uralkodnak, vagy akik felettők vannak. Hogy használják jól ezt a lehetőséget, amit az Úr adott nekik, méghozzá úgy, hogy legyenek nagyon igazságosak, és legyenek nagyon méltányosak ezekhez az emberekhez. Azért, mert egyszer ők is számot fognak adni, mind arról, hogy hogyan is bántak, hogy milyen, eh, milyen módon is éltek ezzel a lehetőséggel. Ugye egyszer ők is meg fognak állni, ezek az urak is meg fognak állni Isten előtt, ezek az emberek is meg fognak állni Isten előtt, és Isten meg fogja őket kérdezni, vagy hogy számot kell adniuk Isten előtt arról, hogy hogyan is éltek ezzel. Sajnos lehet, hogy te is találkoztál ilyennel, hogy, hogy az ember könnyedén el tud szállni attól, amikor esetleg ilyen pozícióba kerülsz. Tehát még így is megtapasztaltad, mint, mint én, fiatalként, keresztényként, hogy azt mondtam neked, hogy kiosztatod az úrvacsorát, vagy kezelheted a projektort, nem tudom, és akkor jö, jö, én vagyok itt a kis király. <gül> <Neket> nem adok, <gül> igaz? Vagy most gyorsabban forgatom a dalokat. És, de én láttam ilyet, találkoztam ilyennel, és megmondom őszintén, hogy amikor én is elkezdtem szolgálni, bizony ez ott volt az a kísértés az emberben, hogy, hogy ugye, kicsit elszálljon ettől az ember és azt gondolja majd magáról, vagy azt gondolja magáról, hogy ő hát több vagy különb. De fontos, hogy lássuk azt, hogy Isten ezt egyrészt számom fogja kérni majd az életünkben, az életünk végén, hogy hogyan is éltünk ezzel a lehetőséggel. Másként meg lássuk meg azt, hogy ez egy hatalmas lehetőség, amikor keresztényként Istenfélő emberként, mondjuk Isten olyan embereket, olyan, olyan, olyan helyekre emel fel minket, olyan embereket emel fel mondjuk, a, akik esetleg magas beosztásokba kerülnek, és ez nagyon, nagyon nagy lehetőség arra, hogy Isten használja őket, és hogy bemutassák azt, hogy hogyan is lehet ezt mondjuk Isten félően csinálni, hogyan lehet ezt Istenfélő módon ö, megoldani. Úgy, hogy igazságosan és méltányosan bánni az emberekkel. Ez a méltányosság ez egyébként egy érdekes. Azt jelenti, hogy ilyen egyenlő módon. Egyenlő módon bánni az emberekkel. Hú, hát ez már nekünk rögtön nehéz, nem? Mert mindennyikben benne van, hát... Át, nekem, a, nekem a bogi a kedvencem. És hát az enikő, ez meg... hát nem tudom. És igaz, mindenkinek, meg, mindenkinek megvannak a kedvencén, de egyébként, egyébként ez nem igaz, fordítva igaz. <síthat> De hogy ott vannak ezek a helyzetek az életünkben, hogy bizony könnyedén tudunk személyvállgatók lenni, könnyedén billen a, a mérleg egy, egy másik ember irányában. De Isten arra bátorít minnyájunkat, arra bátorítja ezeket az embereket, hogy igazságosan és egyenlő módon bánjunk ezekkel az emberekkel. És ahogy már említettem is, ez egy hatalmas lehetőség, amikor Isten felemel minket egy ilyen helyzetben. Hogy, hogy jól használjuk ki ezeket a lehetőségeket, hogy éljünk az ilyen lehetőséggel. Amikor oda kerülsz, akár az iskoládban, a munkahelyeden, akár egy gyülekezetben, a családodban, egy olyan helyzetbe, pozícióba kerülni, amikor, amikor Isten használhat és dönthetsz dolgok felett, akkor... Jó megragadni ezt, és menni az igazság szerint. Az égében látunk ilyen embereket, akiket Isten felemel, és bizony hatalmas helyzetekre, vagy hatalmas posztokra emeli fel ezeket az embereket. Ha csak belegondolsz mondjuk József életére, ugye? Az akkori világ második legnagyobb embere lesz, a fára után a következő ember. De ha gondolunk mondjuk Dánielre, aki szintén egy hatalmas pozícióba, lesz felemelve. És ezek az emberek egytől egyig nagyon jól bántak ezzel a lehetőséggel. És, és amikor ott volt a, a lehetőség, akkor ők az igazság szerint, az igazságban jártak, és az szerint cselekedtek. De én a napokban olvastam most Eszternek a könyvét is, és őt szeretném fáhozni most igazán példának. Ugye ott van ez az egyszerű zsidó lány, aki egy gyönyörű lány, akit a nagybátja nevel, és egy olyan helyzetbe kerül az élete, hogy ő lesz a királynak a felesége. És mivel ugye zsidó származású, telnek az évek, és a zsidókat ugye elkezdik üldözni, és hát abban az időben nem úgy volt csak, hogy a királyné bement a királyhoz, csak akkor, amikor ő úgy gondolta, és amikor ő akarta, hanem bizony a király hívatta és ha ő esetleg hivatlanul érkezett, akkor akár az életébe is kerülhetett ez a hivatlan látogatás. Ugye ma már ilyen nincsen, hogy belül a feleségem a szobánkba, és azt minden ohó, mindenki öttél, igaz? Ma már ilyet nem teszünk. De akkor ez, ez így volt, képzeljétek el. És ugye Eszternek a nagybátja megkéri Esztert arra, hogy járjon közbe az ő népéért és hogy, hogy itt, van az, itt van egy ilyen pozícióban, itt van egy ilyen lehetőség, akkor, akkor éljen ezzel, és próbálja az ő hatalmát, az ő lehetőségeit itt most bevetni, és, és segítségükre sietni. És ugye Eszter királyné megijedett a lehetőségtől. Megijedett hogy, hogy ennek most oda kell menni a királyhoz, hiszen már a király nagyon régóta nem hivatta őt. És hát ezzel ugye az életét kockáztatja, hogy nem tudom, ballábból kelt fel aznap a király, belépek, áhát, bejöttél, puf, végezzétek ki. Megtörténhetett volna. És Márdokeus, e, Eszternek a nagybátyja egyszer ezt üzente Eszternek. Ez, a, ez Eszter könyvének a negyedik fejezetében van a 13-as és a 14-es vers. Ne gondold magadban, hogy te a királyházában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másonnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és atyád háza elvesztek, és ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra. Ez az ember, a nagybátyja uh, Eszternek, ugye Márdukeus, meglagodja nagyon a lényeget. Hogy uh, egyrészt mi van, hogyha ha te ezt most nem teszed meg, ne gondold egyrészt, hogy te megmenekülhetsz, ne gondold másrészt azt, hogy uh, hogy oké, okay, lehet, hogy nem teszed meg, de lehet, hogy elszalasztod egy olyan lehetőséget, amikor amikor Téged használna ebben az Úr. Téged használna szabadító úr. Szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog az. Egy jó, jó megtapasztalása az Isten munkájának, amikor Isten használ minket. Amikor elmész valahova, amikor tudod, hogy megteszel valamit, és az Isten munkája, Isten szabadítása, amikor Isten üzenetét viszed az embereknek, és, és milyen, milyen rossz az, amikor esetleg te nem teszed meg, de megtehetted volna, és más teszi meg. És ott volt előtted a lehetőség, ott volt előttünk az az, abba, hogy belépünk ebbe, de a félelmünk, vagy az aggodalmas vagy a hitetlenségünk miatt nem lépünk bele. Isten más fog, mást fog használni. Én megtörténhet ez is. De Márdokéus emlékezteti ezt, tehát, hogy lehet, ki tudja, talán ezért az időért, ez miatt kerültél oda, hogy, hogy használt. Ezt a lehetőséget használt, hogy ilyen pozícióban vagy. Lehet, hogy ezért jutottál ide. Isten ezért vitt téged oda. Hogy, hogy ő már látta ezt előre. És tudta, hogy ha lesz ott valaki, lesz ott egy olyan ember, aki jár az igazságban, aki, aki méltányos, akkor ő közbe fog lépni. És tudjuk a történetből, hogy, hogy Eszter bemegy a királyhoz. És, és közben jár. És ugye, nem fogom el nem de olvasd el egy nagyon izgalmas kis kalandregény, és olvasd el, nagyon bátor ez a, ez a királynő, és kockára teszi az életét, de hatalmas gyümölcse lesz, mert megmenti az egész népét, az egész zsidóságot. És, tudod, nagyon tetszik az, hogy Eszter királyné, Kitart az igazságban. Kitart ebben a méltányosságban. És e, nem enged ebből csak azért, hogy mentse az ő életét. Hogy mentse saját magát. És tudod, e, mindig azon lesz az áldás, amikor mi ragaszkodunk az igazsághoz. És ugye beszéltem már egy picit pénteken, hogy, hogy ez legyen az ászlónk hogy hogy ez igazság, az, az a legfontosabb, az igazság minden áron. Hogy Isten igazsága minden áron. Nem az én, hanem az Istené, hogy, hogy abból ne engedjünk. Mert mindig, amikor ebből engedünk, akár a békesség kedvéért, akár bármi másért, akár azért, hogy én megmeneküljek, vagy én nekem, én jobb színben tűnjek ki, vagy nekem ne legyen olyan kényelmetlen ez az a helyzet, akkor abból mindig vesztesen fogunk kijönni. És tudod, amikor van lehetőséget kiállni az igazság mellett, akkor, akkor ne félj megtenni. És szerintem, szerintem keresztényként a mai világban szerintem nagyon, á, nagyon fontos ebben, hogy, hogy ebben így helytálljunk. Szerintem én nagyon sokat gondolkozok ezen, hogy mi is a helyünk, a szerepünk ebben. Az, annak mondjuk, aki esetleg nincs ilyen pozícióban, aki ilyen pozícióban, annak nagyon egyértelmű, igaz? Hiszen... Isten mondja neki. De mi, mi van azokkal, akik esetleg mi nem vagyunk ilyen pozícióban, ilyen szerepen? De tudod, hiszem, hogy, hogy hallatunk kell nem is a hangunkat, az igazságot. Elmondani az igazságot. Hogy, hogy mire gondolok pontosan? Ugye meséltem a múlt héten, hogy volt egy ilyen családi nap az iskolában a lányoknak a suliában, és ott volt egy férfi, aki, aki mondta ezt a Szent Koronatan, meg, meg ugye mind a, hiszít a zsidóságot, és mindenféle összeesküvés elmélet. És, és nagyon rossz volt ezt hallgatni. Egyrészt volt bennem egy ilyen békétlenség, volt bennem egy ilyen, rossz, érz, rossz volt ezt hallani, rossz volt ezt hallgatni, ezt a gyűlölködést, a haragot, a megnembocsátást, ezt az ellenségeskedést, a hibáztatást, és, és ezt, a, ezt a, hogy ő ilyen, ő kommunista, ő meg ilyen, és, és akkor annyira rossz ez hallani, amikor valaki ilyesmi. De, de ugyanakkor volt bennem az miért egy békétlenség, hogy nem szóltam. És e, azt gondolom, hogy van felelősségünk ebben, hogy hogy amikor alkalmunk van, és szerintem egy ilyen, ilyen lehetőségek, és ezért imádkoz és gondolkoz ezen, hogy amikor ilyen lehetőség előtt állunk, akkor mondjuk el az igazságot. És én nem arra bíztatlak benneteket, hogy vitázunk, veszekedjünk, hanem mondjuk el a Biblia igazságát. Nem többet. Nem győzködni embereket. De ebbe volt nyugalmam, és ebbe volt ilyen szomorúságom, hogy igen, ezt kellett volna. Nem voltam még ilyen helyzetben, de azt gondolom, hogy legközelebb föl kell öveznem magamat, és ki kell ebben lépnem. Hogy igenis, oda eh, odaán és azt mondani, hogy, hogy a legnagyobb tisztelettel, és a legnagyobb szeretettel, de a Biblia nem ezt mondja. Hogy elmondani ezt az igazságot, hogy hallatni a hangunkat, hallatni azt, hogy Tudod, a Biblia azt mondja, hogy? hogy nem jó, amikor megkeseredünk. Nem jó, amikor gyűlölködünk. Nem jó, amikor minden bűnt egy valakinek a nyakába várunk. Hogy vállalnunk kell a saját bűneinkért, az életünkért a felelősséget. A döntéseinkért a felelősséget. Hogy én magam vagyok a felelős az életemért. Az én döntéseim. És nem hibáztathatok senkit. Sem, semmiféle összeesküvés elméletet, sem az mostani kormányt, sem a régi kormányt, sem semmiféle világhatalmat, hanem az én életemért én vagyok a felelős. És, és elmondhatjuk, hogy, ebben, hogy ebből a fajta gondolkodásból keserűség jön, ellenségeskedés jön, háborúság jön. És tudod, azt gondolom, hogy ezt el kell mondanunk. Hogy, hogy nem kell meggyőzni őket. Nem azt kell mondanunk, hogy de van egy másik elméletünk, és figyelj ide, és ez egyébként hülyeség, amit mondasz. Hanem egyszerűen az igazság mellett kiállni. És szerintem ez annyira annyira lényeges, hogy, hogy bánjunk jól ezekkel a lehetőségekkel. Majd mindjárt itt fogja Pál tovább mondani, vagy tovább beszél erről. De de talán ti is kerültek ilyen helyzetben, az iskolában. És tudod, majd fogunk erről még itt egy beszélni, is itt De ez egy olyan lehetőség, amikor, mi beszédünk, ez a sóval fűszerezett. És nem az a lényeg itt, hogy most ők rögtön, nem tudom, leboruljanak a térdek és megtérjenek, bár az lenne a legjobb, igen. De tudod, elvetni azt a magot. szomjassá tenni ő. És hogy tudják azt, hogy amikor meglátnak téged, meg engem, akkor azt mondják, hogy jaj, itt van ez az őrült. Ez a, az a Jézus őrült. Itt van ez a, ez a keresztény. Itt van ez a nem tudom. Mert rögtön ott leszel. És rögtön el kell kezdeni majd gondolkodni erről. De ha hallgatunk, ha meghúzzuk magunkat, ha, ha így visszalépünk, akkor azt gondolom, hogy nem megyünk bele abban, amire Isten elhív. És újra mondom, hogy nem, ne ilyen nem, ne háborúságot, vagy nem vitát keres, hanem csak mondd el higattan szeretetben, tisztelettel a véleményedet, az Istennek a szavát. És az elég, és ez elég. Na menjünk tovább, és nézzük a második verset. Az imádságban legyetek kitartóak, és legyetek éberek. Ne szűnjetek meg hálát adni. Mindegyünknek a felelőssége az, és főleg, hogyha emberek vannak alattad. ha szolgálsz, szülő vagy, főnök vagy, úr vagy, hogy imádkozz azokért az emberekért, akik körülötted vannak. Azokért az emberekért, akik, köré, vagy, akik közé Isten oda helyezett téged. És ez igaz mindenkire. Ha bárki, ha gyerek vagy, Imádkozz az osztály társaidért. Imádkozz a munkatársaidért, akik közé is oda helyezett téged. Legyél olyan ember, aki elkezdesz értük imádkozni. És tudod, ez a legnehezebb dolog, az gondolom, az egész életünkben, hogy ebben helytáljunk, hogy ezt megharcoljuk. Hogy oda megyünk az Úr elé, és küzdünk értük, harcolunk értük, imádkozunk értünk. És főleg, tudod, hogyha egy olyan helyzetben vagy, amikor nehéz emberek vesznek körül. Mondjuk itt a gyűlőben nincs ilyen, Isten. De mondjuk a van, a munkahelyedben, az iskolában, olyan beosztottaid vannak, akikkel nagyon nehéz. Vezető vagy mondjuk egy szolgálatban. És vannak el alattad emberek, akikkel nehéz. Amikor elkezdesz értük imádkozni, és erről már korábban beszéltünk, ha imádkozol értük, akkor a te is meg fog változni. És a te látásod is ezekről az emberekről meg fog változni. És ezért is fontos az, hogy imádkozz, imádkozzunk ezekért az emberekért. Mert a kapcsolatunk is változhat. A kapcsolatunk is a szívünk is megváltozik ebben. Tehát imádkozz, és legyél hálás. Legyél hálás ezekért az emberekért. Ó, oh, nem mondjam már. Legyél hálás ezekért az emberekért és legyél hálás, hogy egyébként. Azt mondja Pál, hogy ö, ne szűnjetek meg hálát adni. Ez milyen sokszor nagyon nehéz. De Pál meg arra bánt, hogy másikról, is hogy szüntelen imádkozunk, de a hálaadásunk is legyen ilyen szüntelen. És tudod, azért is fontos ez, mert olyan könnyedén gyorsan be, meg tudunk keseredni, körülményektől, emberektől, helyzetektől. Ó, már megint ilyen, már nem igaz. Jaj, már megint úgy viselkedett. ha megint beszélnem kell vele is. Rögtön ugye jön a keserűség. De kezdj el hálát adni ezekért az emberekért. Kezdj el hálát adni ezekért a lehetőségekért, ezekért a körülményekért. Megvannak mindig azok az emberek a környezetünkben, akik állandóan mogorvá. Kitaláltam egy ilyen mondást, hogy kitaláltam azt, hogy van egy ilyen mondás, ugye, hogy minden rosszban van valami jó. Na, ezek az emberek, akik ezt a mondást megváltoztatják, és azt mondják, hogy minden jóban van valami rossz. Tehát <gül> <gül> ez a tipikus, mindig van valami. Mi? Képzelte, lesz történt, és akkor ő az, aki így lehoz a földre, tudod. Két mondat, és ma ott vagy te is, és tényleg igazat mond mindig talál valami rossz. Oh, de, te rossz az igaz de ha ilyen vagy, ha, ha, ha ezzel ez harcol, és tudod ez, ez rossz, mert most még lát, hogy nem vettünk rajta, de egy idő után be fogsz ebbe így, be fogsz ebbe keményedni, és ez a megkeseretéshez vezet. Kezdjél el hálát adni. Kezdj el azok gondolkodni, hogy miért is adhatunk hálát. És tudod, nagyon sok minden van. Nagyon sok minden van. Hálát adhatsz azért, hogy ismered Jézust. Hogy örök életed van. Ez a legnagyobb dolog. És hálát adhatunk nagyon sok mindenért. Vannak, van családunk, vannak barátait, van iskolád, van munkahelyed. És van ruhád, van mit ennek, és sorolhatnánk, sorolhatnánk. Éppen valamelyik nap jött valami levél, hogy ki tudod számolni valami programon keresztül, hogy bejövőd körülbelül az évi fizetésedet, hogy hányedik leggazdagabb ember vagy a világon. Nevetsz ezen. De mit gondolsz körülbelül, tehát Magyarországon egy átlagember mondjuk, Hány százalékban van benne? Hm? Kicsit több. Igen. De nem sokkal több. Azt hiszem, ilyen 17. Rengeteg, rengeteg ilyen ember van, aki nagyon a lépminium ott És ez egy, igazából ez egy ilyen tanulmány, igazából csak, hogy az embereket kicsit így felébresztjék abban. Sőt, írja, hogy mondjuk, nem tudom, hol Ázsiában, nem tudom, milyen kis országban. Úgy... Nem tudom, egy dollár, egy-két dollár érők mennyit dolgoznak. Vagy az mennyi, mennyi ivóvízbe kerül mondjuk valahol Afrikában. Elképesztő. Rengeteg mindenért lehetünk hálásra. És csak kezdj el ezzel gondolkodni. És, és kezd el akár leírni és felsorolni. Nagyon-nagyon-nagyon sok minden van. Legyünk, legyünk ilyen hálása. És ne legyél ez a, hogy oh, minden jóban van valami rossz", hanem hanem kezdj el hálát adni Istennek. Olvasok a harmadik és a negyedik verset. Imádkozatok, egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyok, hogy, ez, hogy, ez, hogy, azt, hirdet, hogy azt hirdethessem. Pál ima kérése az, a Kolossi felé, hogy Azért imádkoznak, hogy Isten nyissa meg a börtön ajtaját. Nem ez volt. Azért imádkozik Pál, vagy azért kéri imát, hogy hogy Isten nyissa meg az ige ajtaját. Ez azért érdekes, nem? hogy Itt van Pál, tudjuk, hogy ezt a levelet is börtönből írja, és hát figyelj, hát azért kéne imádkozni, nem? Gyerünk! Nyíljanak meg a börtönajtók. Hát volt már ilyen, tudod, játok, apostolok cselekedetei. a apostolok cselekedeteit, megnyíltak Filippőnről a börtönajtók, kis sétálta, Fú, kivitte a börtönbe, Péterékel is volt ilyen. De ja, akkor gyerünk, hajrá, nyíljanak meg a börtönajtók. Amikor börtönben vagyunk, ugye börtönben, idézőjelben, akkor Azért imádkozunk, hogy nyíljanak meg az ajtók. Ugye ez rögtön az ima kérésünk. Fölidjük a Facebookra, gyerünk, nyíljanak meg a börtön ajtók. Imádkozzatok ezért. Hogy jöjjön végre a szabadítás, jöjjön a felüdülés, és Isten szabadítson meg ebből a nehézségből minket. De Pál azért kéri imád, hogy az ő szolgálata növekedjen. Azért kéri imád, hogy... Hogy, az, hogy a Krisztus beszéde az tovább folytatódjon, tovább terjedhessen. Hogy annak ne, áll, ne, áll, ne, az ne állítsa meg, hogy ő most börtönben van. Hanem ez menjen tovább. Miért érdekes, hogy megvannak ezek a berögződéseink, hogy ebben a helyzetben ezért kell imádkozni, ezt kell tennünk. A zsigerből nyomjuk el a, a válaszokat. De Pál nem ezt teszi. Mert, mert meglátja, hogy igazából ebben a helyzetben nem az Isten akarata, hogy ő megszabaduljon a börtönből, és ez milyen érdekes, hanem az Isten akarata, hogy ő ott maradjon a börtönben, de az evangélium Jézus prédikálva legyen. Hogy ez az a szolgálat, az folytatódjék. És itt a kérdést, hogy miért nem történik semmi, Uram? Hát olyan régóta imádkozok. Hát, lehet, hogy rosszért imádkozunk. Lehet, hogy nem jól imádkozunk. Lehet, hogy az, amiért imádkozol, az, az nem Isten től van. Lehet, hogy emberek imádkoztak azért, Uram, szabad is meg párt, nyissom, nyiss meg, nincs meg az, nem történik meg. Semmi nem történik. Mert az dolog, hogy Mert nem ez volt a lélektől, nem ez volt Istentől, hanem az volt Istentől, hogy bán maradjon ott, de a Krisztus prédikával legyen. És Pán felismert ezt. És szerintem ez olyan, olyan felszabadító, hogy, hogy meglássuk azt, hogy lehet, hogy benne maradott most ebben a nehézségben, de Isten ezt fogja megáldani, és Isten ezt fogja használni. És így akar munkálkodni most ezen keresztül. És tudod, ez a célja Istennek az életünkben, hogy, hogy lássuk úgy az életünket, mint ahogy ő látja. Lássuk Isten szemszögéből az életünket. Mert pár életére így, így nézett Isten, hogy most ez a jó. Így fog menni az evangélium. Neked itt kell maradnod. És Pál felismerte, meglátta ezt, meglátta, ezt a, meglátta a helyzetét, az életét Istennek a szemszögéből. És felismerte, hogy nem szabadulásért kell imádkozni, hanem egészen másért. Azért, hogy Isten nyissa meg az ige ajtait, és nem a börtönnek az ajtaját. Mi az, amiért már régóta imádkozom? Van valami ilyesmi? Valamiért így régóta küzdesz, harcolsz. Lehet, hogy, hogy rossz az. Hogy, hogy valamit elvétesz, nem érted. Mert csak ugye az a tipikus, csak vagyunk, én is, hogy hát ez legyen meg, mert ezt akarom én. De, de jó esetleg így, így, így gondolni, így nézni erre, és, és megkérdezni, hogy Uram, van valami más? Valamit van, ami másfelé akarsz vinni? És tudod, jó lenne, jó úgy nézni az életünket, ahol Isten tekint arra. És tudjuk, hogy ő bizony átvisz nehézségeken, átvisz börtönökön, átvisz olyan időszakokon, amik bizony nehézek, De Isten ezen keresztül hatalmasan megáldja az ő gyermekeit. Menjünk tovább, olvasjuk az ötödik verset. Bölcsen viselkedjetek, is, bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmat jól használjátok fel. Tehát itt van az egy amiről már beszéltem, hogy bölcsen, bölcsen viselkedni azokkal az emberekkel, akik, akik nem hívők, akik körülöttünk vannak. Akár munkahelyen, akár iskolában, vagy bármi más kapcsán. Egyrészt, amit már mondtam, hogy elmondani az igazságot, másrészt, meglátni azt, hogy milyen is a mi közösségünk ővelük. Hogy bizony ezek az emberek bűneik miatt vakok, szellemileg vakok. És nem értik, nem látják ezeket a dolgokat, amiket, amiket mi látunk, értünk. És nem azért, mert mi jobbak vagyunk, semmivel nem vagyunk jobbak, hanem azért, mert nem adták oda az életüket. És épp ezért, mivel hogy ők ebben az állapotban vannak, nem fognak megérteni bizonyos dolgokat az életünkben. Tehát amikor elmondasz egy hitetlen embernek egy, egy, egy harcodat, egy tusakodásodat, akkor valószínűleg van olyasmi megoldást fog mondani, amit kérlek ne köves. Hát én szerintem neked ma el kéne menni, és egy jól nagyot mulatnod is. Tudod, csapja be a lovak közé, így áll, és biztos jobb lesz majd. Mert valószínűleg ők így csinálni. Te ne hozd meg ezeket a belső dolgaidat olyan emberekkel, akik, akik nem járnak az úrral. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy ne szórjuk a tisztunk elé ilyen Bocsánat, ne érts, nem, nem megbántva ezeket az embereket ezzel. De hogy, hogy azokat a kincseinket, azokat ne tegyük ki ilyen emberek, ilyen emberek felé, mert nem fogják érteni. Nem fogják tudni azokat felfogni, és nem fognak tudni abban jó tanácsot adni neked. Legyél ebben óvatos. A másik, amit látunk itt, hogy használjuk az alkalmat az életünkben. Használjuk jól ki az alkalmat az életünkben. Azt mondja az ige, hogy áron is megvegyük az időt. Már mondtam múltkor, sokat mosogatsz, akkor hallgass között a Biblió órát. Ha nem tudom, pucolod az ablakod, vagy dolgozol be a fülest, npr om van okos telefonot, meg nem tudom. hogy Hallgassd hallgass az igét, hallgass hangos bibliát, hallgass bibliaórákat. hallgass Isten igét, vidd be az életedbe. Használjuk ezeket az alkalmakat, használjuk ezeket a lehetőségeket az életünkbe. Azt mondja Pál, arra bátorítja ezeket az embereket, hogy, hogy jól használjuk fel ezeket, ezt az időt. Mi az, ami, amivel úgy érzed, hogy olyan sok időd megy el, sokat utazol? Olvasd közbe, olvasd valamit, olvasd a bibliádat, hallgass közbe valamit, olvasd valami könyvet. Használd fel. Amikor én Budapestre jártam dolgozni, akkor én nagyon sokat olvastam a buszon. Amikor az autóban ültem, mert olyan volt a munkám, hogy sok-sok száz kilométert vezettem, akkor bibliórákat hallgattam. Akkor hallgattam. Vittem. Megvette Máron is az időt. Mert különben igazából tényleg kidogott idő. És ugye nagyon sok ilyen idő van az életünkben. Nagyon elfoglaltak tudunk lenni, de... De rengeteg olyan 15-20 perc van a napjainkban, amikor... Nyimama nyimama, nyimama, nyimama, nyimama, Ülünk a villamoson, vagy áll, És... És ugye megy ez idő. Hallottam, hogy egy ember az életében... Ö, Négy hónapot tölt el Piros lámpánál. Tözdjétek el. Négy hónap. Én utálom a piros lámpákat. De szerintem rengeteg ilyen van. Rengeteg ilyen van, amivel, amivel az életünk csak így az, az időt kifolyik a kezünkből. És, és imádkozhatunk közben. Holvashatjuk az igét, bibliórákat hallgathatunk. Szerintem csak legyél, legyünk ebben ilyen bölcsek, okosak, hogy, hogy ezeket az alkalmokat kihasználjuk. Van egy ilyen kis zsebbibliám, és a tehetem, akkor az ott van nálam. Öh. És mindig mondom a lányoknak, lányok, kettőkor megyek értetek a suliba. Na hát, mindig valamelyik átéved. Tehát az, még 2-15-kor mindig ott vagyunk a suliba. Rengeteget kell várakoznom, elviszem őket az úszásra, elviszem őket, most ugye megint elkezdődött ez az időszak, Hanna megy, zeneiskola, furújas, és mindig ott vagy, és vársz, ugye fél óra, egy óra, de ott van az az idők. Használd ki, használd ki. Mi az az életedben, ami, ami ilyen sok, ami úgy érzed, hogy ilyen felesleges? Használd ezt az időt. Menjünk tovább, olvasjuk a hatos verset. A beszédetek legyen mindenkor kedves, sová fűszerezett, hogy úgy mindenkinek helyesen tudjatok felállni. Ugye ez az, amiről már em amit említettem, hogy, hogy azzal, amikor elmondjuk az igazságot, hogy, hogy képviseljük az igazságot, és nem hallgatjuk el, a mi beszédünk olyan lesz, amire az emberek ugye szomjasak lesznek. Tehát ugye a sónak ez a hatása, amíg nem próbáltad, akkor próbált ki. Egyéled kis sót, kis csipset, tuti hogy szomjas veszel rá, mondjuk, ha este megnézel egy meccset, megeszel egy csomó csipset, egész éjszak a szomjas vízért fogsz kijárni. És sónak ez a hatása. Szomjas veszel rá. Ezért mondja Pál, hogy legyetek, legyen ami mi mondandónk, Sóval, meg megfűszerezve meg Hogy az emberek bázik, hogy mi is ez? Hogy mondjad hogy mi, Mire is gondolsz? Hogy, hogy ott legyen ez a kíváncsiság. És, és ezért is mondtam azt az előbb, hogy, hogy álljunk ki, vagy mondjuk el az igazságot. Ha más nem, akkor azért, amikor meg, meglátnak minket, akkor eszükbe fogjuk és nem tudhatjuk, hogy Isten mikor fogja ezt használni. Hogy mindig az emberek belénk fognak ütközni. És az fog eszükbe jutni, hogy ez az őrült, ez szereti az urat. Hogy ez, ez valami, ha olyat mondott, és hú, már megint, megint, megint csak úgy mérges tettem el. <gül> Igen, volt egy ember, aki, aki én nem bántottam meg, csak elmondtam neki az igazságot. És én nagyon-nagyon kiakadt ezen annyira, hogy beszélgettünk, felpattant és elviharzott. És utáni nagyon sokáig ilyen mérges volt. Pedig tényleg nem voltam bántó, nem voltam kioktató, semmi, csak elmondtam. De tudod, ez miért jó? Mert tudom, hogy ez az ember, most már így jobban vagyunk, ez, ez az ember ezt ő soha nem felejtette, biztos vagyok benne és emlékszik rá, és nem tudhatjuk, hogy Isten mikor fogja ezt használni. Menjünk tovább, 7-től 9. versig. Az én egész helyzetemet megismert, eh, megismerteti majd veletek Tükhi Osz, a szeretett testvér, a hűdiakónus, szolgatásom az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket. Velem megy onézimus és a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, mi is történik. Pának a levelei végén mindig ezt látod, hogy üdvözléseket küld, köszöntéseket küld, embereket köszönt, és sokszor látjuk, itt is látjuk, hogy egy-két szót mond ezekről az emberekről. Szeretett munkatársunk, hűszolga, ilyen és olyan, tehát valamiféle kis elemzésed ezekről az emberekről. És az összes levelében Pál körülbelül száz 100, 100 embert említ, amikor ő így köszönt, vagy, vagy, vagy elbúcsúzik ezektől az emberektől. És ez nagyon tetszik nekem, hogy azt látjuk, hogy tehát nem csak megemlíti ezeket a neveket, vagy embereket, hanem itt nevén szólítja őket, ismeri őket, tudja, hogy milyenek, imádkoznak, harcolnak, szolgálnak, ilyenek vagy olyanok. Tehát mindig mond valamit Pál hozzá. Nagyon tetszik, hogy Pál ismerte ezeket az embereket. Törődött ezekkel az emberekkel. És Pál nem, nem az volt, hogy én vagyok a nagy Pál apostol, fönnülök ezen a nagy magas széken, és akkor engem nem érdekeltek, hanem azt látjuk, hogy Pál részt vett ezeknek az embereknek az életében hogy Pálapostól ott volt közöttük, együtt élt velük, együtt szolgált velük, és ismerte őket a harcaikat, a szolgálatukat, a küzdelmeiket, mit tesznek, honnan jönnek, merre mennek, a vágyaikat, a tusakodásaikat. Pál ott volt ezekkel az emberekkel. És nekem ez nagyon tetszik, hogy, hogy ez ilyen krisztusi magatartás. Hogy Jézus is ilyen volt, hogy Jézus, aki elmegy egy esküvőre. Jézus, aki bemegy Zákeushoz. Jézus, aki, aki, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy Mester, hol laksz? Akkor azt mondta nekik, hogy gyertek és lássátok meg. Hogy ő ott volt ezekkel az emberekkel. Ő leült velük, beszélgetett velük, evett, azt mondta a gyerekeknek, hogy engedjétek őt hozzám. És a Péteréknek mondta, hogy engedjétek a gyerekeket hozzám. Hogy, hogy ő ott volt ezekkel az emberekkel. Nem egy távoli valami volt, hanem ott volt közöttük, benn, körülöttük volt, és, és körülvette őket. És tudod, szerintem ez egy annyira jó dolog, amit utánozhatunk, amit tehetünk, vagy így részt vehetünk, hogy részt venni embereknek az életében, részt venni egymásnak az életében, ismerni egymásnak az életét. Nem távolról figyelni, nem a Facebookról, hanem telefon találkozni és együtt lenni. Ez annyira, ennyire fontos szerintem, hogy ne ilyen hidegen, érzéketlenül, távolról figyelni dolgokat, hanem részt venni egymásnak az életében. Egyrészt mi tegyük ezt, és másrészt engedd meg másoknak, hogy részt vegyenek. Hogy hogy beengedni másokat az életünkbe. Ne zárjunk ki, hogy jó, majd én megoldom, majd én nem mondom el, én, én én majd... Nem, ettől lesz szerintem jó. Ettől lesznek jó barátságok, ettől lesznek jó kapcsolatok, ettől lesz egy gyülekezet, mondjuk szerintem nagyon jó. Hogy részt tudunk venni. Tudunk a másikról. Tudjuk a másik harcát, tudjuk a másik tusakodását, imádkozhatunk egymásért, felemelhetjük őt, együtt sírhatunk vele, együtt örülhetünk vele. És... Szerintem ez nagyon jó, és én bátorítanak, hogy így legyetek ilyenek, találkozhatunk. Tegnap, tegnap elhívtuk magunkhoz a Dávidot és az elis t X-boxoztunk, X X-boxoztunk, A Próbáltunk hogy Elise-nek már azért van egy kis pocakja, hogy ilyen a babó. Tehát ugye nem lehetett azért mondjuk euh, boxolni, meg, meg nem tudom, ilyen ugrabugrása. De hát Dáviddal boxoltunk egy picikét. Csináltunk egy jó vacsorát, fú, nagyon finom volt. Ettünk abból a híres nevezetes Máté féle Kálvári úti henteses kolbászból. Nagyon finom volt, még van belőle egy picit. <gül> De egy nagyon jó időt töltöttünk. Beszélgettünk, leültünk a vacsora, a vacsoráztunk, elkezdtünk beszélgetni, egy vacsora után. És képzétek el, hogy évféljük beszélgetni. Vagy négy óra hosszán keresztül, szinte csak beszéltünk. De annyira jó időt töltöttünk egymás, egymással. Megismertük őket még jobban, hogy hogy volt, mi volt, családjuk, egymású, És mi is meséltünk magunkról. Egy nagyszerű idő volt. És tudod, tegyétek. És, és nagyon áldás volt, nagyon nekem, nekem, nekem áldás volt. Nem, is. De, de, de, de lépj ebben, ne félj ebben. Hogy, hogy, hogy kinyúlsz mások felé, és, és beengeded őket az életedbe, és, és te is beengedsz, te is mész mások-mások életében szolgálni és, és segíteni. Tizedik vers. titeket Aristarkos, az én fogolytársam, és Márk Barnabás unoka ütse, akiről, utasításokat, akiről utasításokat kaptatok. És ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be, Érdekes, és ugye márk, ez az az a márk, aki Barnabásnak a, a rokona. Ugye ez a fiú miatt váltak egyszer külön a szolgálatban, Pál és Barnabás. Ez a fiú egyszer cselben hagyta pál és elment tőlük a szolgálatot, de amikor szükség lett volna rá, akkor olajra lépett. És ott hagyta őket a Pál. És azt mondta a Pál ezután, amikor újra Barnabás maga mellé akarta venni, vagy maguk mellé akarta venni, azt mondta, hogy én nem akarom ezt a fiút. Ő egyszer már ott hagyott minket, én, én most nem akarom őt. Nem akarom, hogy ilyen jöjjön a szolgálatban. Eltelik valamennyi idő, és azt látjuk, hogy ez a fi, fiú, ezt a fiatal fiút Pál szolgatársának nevezi, pál együtt szolgál, és együtt van vele a szolgálatban. Ez nagyon bátorító. Egyrészt jó lecke, hogy... Ha amikor valakit sebben hagyunk, valakiben csalódást okozunk, akkor egy ideig azt hiszem meg lesz a mosoly szünet, hogy, hogy nem biztos, hogy akar velünk együtt lenni a szolgálatban. De, de azt is látjuk, hogy párban volt ez a megbocsátás, ez a helyreállítás. Hogy akkor gyere, hogy rendben van, akkor most szolgáljunk együtt. És Mártnak a korábbi kudarcai, vagy a hűtlensége, vagy a bukása, az nem azt jelentette, hogy soha többé nem szolgálhat már. Isten nem mondott le erről az emberről, erről a fiatal fiúról, hanem, hanem most azt látjuk, hogy újra itt helyre van állítva, és megy a szolgálatba. Ez annyira bátorít. Voltak kudarcok? Voltak, voltak elfordulások az életedben? Isten, Isten nem azt mondja, hogy na, soha többé. Hanem, hanem azt látjuk, hogy van megbocsátás, és van helyreállítás. És van mindig lehetőség arra, arra, hogy újrakezdjük. És Istennél mindig van újrakezdés. Nézzük a 11-estől a 13. versig. Továbbá Jézus, akit justusnak hívnak, a zsidók közül csupán ők a munkatársaim, az Isten országa hirdetésében. Ők végigasztalnak engem. Köszöntiteket, Efafász, aki közülvetek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságban, hogy tökéletesen teljesen, teljes bizonysággal állhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert, mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laudiciában és hierápolizban vannak. Itt látunk egy olyan embert, aki imádkozik, ez az ő szolgálata. Azt jelenti ez a szó, ez a tusakodás itt, hogy egy ilyen agonizálva, ilyen nagyon harcolva, de küzd imában ezekért az emberekért, a kolossi gyülekezetért. Én nagyon bázorítalak, és ez nagyon szól nekem is, hogy legyünk, legyünk imádkozóak újra. Hogy harcolj imában, Harcolj értem. Harcolj emberekért itt a gyülekezetben. Harcolj azokért, akiket rég láttál. Harcolj azokért, akiket minden nap látsz. Harcol értük. Imádkoz. És tudod, ha nem tudsz más tenni, nem tudsz más csinálni, nincs más szolgálatod, azt mondod, hogy én nem tudok zongorázni, énekelni, tanítani, gyerekekre vigyázni, bármi más, akkor imád akkor imádkoz, Ez a legnagyobb szolgálat. Ez a legnagyobb, legnagyobb kincs szerintem. És nagyon sok ember szerintem nagyon sok kincset fog kapni majd. Csak azért, mert imádkozott. Mert amikor imádkozol, mondjuk ezért a szolgálatért, imádkozol, mondjuk értem, ha kérhetem, akkor ami az én életemben gyümölcs, az neked is gyümölcs lesz. Ha imádkozol a májkért, vagy másokért, ami az ő életében gyümölcs lesz, amiért te imádkoztál, az neked is gyümölcs lesz. Tudod az engem annyira bátorít, amikor imádkozunk valakiért, vagy imádkozok valakiért, felhív, vagy meghallom, hogy mi történt. És tudod, én magam, itt magam érzem én is, hogy igen, ez, én most áldott vagyok, hogy ez most nekem, bár engem bátorított, hogy már itt kaptam abból a kis kincsből, abból a gyümölcsből, de tudom, hogy Isten majd ott a mennyben meg fog áldani ezért, És és hogy meg lesz ennek a jutalma. És tudod, ez nagyon nehéz, és tudom, az Istennel való járásunkban ez a legnagyobb harcunk, ez a legnagyobb küzdelmünk, hogy hogy imádkozzunk, hogy kitartóak legyünk ebben, hogy legyünk ebben hűségesek, hogy, hogy ne lankadjunk ebben meg. De, de imádkozz, imádkozz ezért, imádkozz, és és tényleg, ha nincs más, amit tehetnél, akkor, akkor imádkozz. És a legtöbbet megtetted. 14. vers, mindjárt befejezzük. Köszönöm titeket, Lukács, a szeretett orvos és Démász. Lukácsot ismerjük, a Lukács evangéliuma és az apostolok cselekedetének az írója. Démászról majd egy másik leveleben fogunk olvasni, akkor, már, akkor Pál már úgy ír róla, hogy, hogy elhagyta sajnos Istent. Itt már csak éppen megemlíti Pál ezt az embert. De ott van Lukács. Milyen érdekes Lukácsnak a szakmája, főleg Pál mellett. Pál, akinek léptem nyomon az életében hatalmas csodák történtek, gyógyulások, stb. stb. De mégis mellette van egy orvos. Ez ellentmond egy olyan tanításnak, amikor azt mondják, hogy hát, ha te beteg vagy, akkor neked nem kell orvoshoz menned, hanem csak imádkozzál. Akkor szerintem, hogyha ez probléma lenne, akkor pál, pál nem engedte volna, hogy egy ilyen ember legyen mellette. Ez valahogy kicsit rossz fényt vetne rá, szerintem, hogy egy orvosabb koketász, tehát azért nehogy már van. De látod... Azt látjuk, hogy itt van egy szeretett orvos, akit Pál szolgatása, akivel együtt szolgálnak, és, és egy olyan ember, akit Pál szeret és elfogad, és nagyon tisztál. És tudod, ez is egy olyan bizonyíték annak, hogy amikor harcok vannak, van, nehézségek vannak az életünkben, az nem azt jelenti rögtön, hogy bűn van, vagy nem tudom, mi van az életünkben. Nem azt jelenti, amikor amikor te beteg vagy, hogy neked csak imádkoznod kell. Ha beteg vagy, akkor menj el orvoshoz, akkor vegyél be egy halgópirint, vagy ami kell, amit megmond, imádkozunk, ezt is megtesszük, hiszen Jakab ezt mondja, valaki beteg valaki akkor jöjjön a vénekhez, a vezetőkhöz, kenjük meg olajjal, és imádkozzunk érte. De, de ez nincs ellentmondásban, ez, ez nem így van. Pál mellett ott van egy orvos. Ott van valaki, aki segítette őt. És nagyon sok olyan elkérdés van, hogy azért is, mert Pál egy beteges ember volt. Ott volt az a tövis az ő testében. És kellett mellé egy, egy 24-ben jelenlévő orvos, aki, aki segítette őt, aki ápolgatta őt. És fejezzük be akkor a 15. verstől. Köszöntsétek a laudíciai testvéreket, aztán nymfát és a házában lévő gyülekezetet. Amikor pedig felolvassátok nátok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laudíciai gyülekezetben is felolvassák. De arról is, hogy a laudíciából érkezett levelet ti is felolvassátok. És mondjátok meg Archiposznak, legyen, gond, legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgáltat, amelyet átvettél az úrban. Köszöncs a köszöntést én, Pál, írom a saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg az én bilincseimről. Kegyelem veletek. Pál embert arra bátorítsa itt a levél végén, ugye a hogy, hogy legyen gondja arra, hogy maradjon meg abban a szolgálatban, amire, ami átadott neki, amiben, amit, amiben így elindult. És... Milyen bátorítás ez számunkra is, nem? Maradjunk meg abban, amiben így elindultunk, amit Isten adott nekünk. Maradj meg abban, amit Isten rád bízott. Maradj meg abban, és tegyed. Tegyed azt, amit megláttál, amit felismertél, hogy tenned kell. És, és ne lankadj meg, ne fordulj ebbe vissza. De olyan, sokszor van egy jó időszak, és utána kicsit így visszalankadunk. Itt volt egy nyár, itt volt egy jó gyerektából, itt voltak jó megtapasztalások Istennel. És láttunk dolgokat, Isten mutatott nekünk dolgokat, tanított minket, mutatott, hogy mi az irányunk, hogy mit tegyünk. Hajrá! Amit Isten neked mutatott, akkor szolgálj, akkor tegyed, akkor csinálj. Ha Isten elhívott rá, akkor maradj meg ebben. És ne kalandozzál, ne be kompromisszumot, hanem lépj ebben. És Isten meg fogja ezt áldani. Ez mindig nehéz ez az időszak. Nem jön a nyár, jön a tél, semmi kedvünk semmihez, nem lőttek a gyülebe az emberek, nincs, mindenki a és mindenki a jövete nem is jövök. Ez mindig, olyan, mindig kicsit így lehangol. De, de, de ne álljunk meg ebbe. Nem gyere, jöjjünk össze, imádkozzunk. Tanulmányozzunk, szolgál emberek felé. Ami van lehetőség, ez amit tettél, akkor azt csináld. csináld, És ettől fog működni. Ettől, ettől, ettől lesz jó. És én nagyon bátorítalak, hogy így vegyél részt. Voltunk szombaton a gyerek otthonban. Jó volt. Jó volt. Nehéz volt, mert főleg kicsik voltak, és már bedobtuk a mély vízbe, hogy gyerünk, már taníts egyet. Nehéz. De, de ott voltunk. Ott voltunk, szolgáltunk. Isten ajtót nyitott nekünk oda. Rengetegszer meg bennem, hogy itt mennünk kéne, mennünk kéne. De mindig nyitva marad az ajtó. És amíg Isten nem csukja be, akkor menjünk. És tegyük azt, amit tudunk. Szeretünk, játszunk ott velük, tanítjuk őket, éneklünk, és aztán... Megyünk és csináljuk. És ugyanez, ami van az életedben. Van egy ember valaki, van egy szomszédod, van egy osztálytársad, van valaki. Imádkozz érte. Szolgálj felé. Menj bele az ő életébe. Van itt valaki, aki felé elkezdtél szolgálni? Tegyed, ne állj meg. Hanem legyetek ebben hűségesek. Legyünk ebben kitartóak. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a mai üzenetet. És köszönjük, hogy, hogy hogy szeretsz fel rátni minket, és hogyha kell, tényleg, akkor, akkor, akkor jössz, és megrázod az életünket. És tényleg sokszor szükségünk van erre, hogy, hogy így elbágyadunk, vagy elfáradunk, ellankadunk, mert esetleg olyanok a körülmények, meg, meg betegek vagyunk, meg, meg rossz idő van, és, vagy, vagy olyat tapasztalunk tényleg emberektől, ami, ami megsért minket, ami fájdalmas. Vagy, vagy egyszerűen csak úgy látjuk, hogy ez eddig is eddigi szolgálat, az, az kudarc, vagy, vagy nincs gyümölcse. De köszönöm, Uram, hogy, hogy láthatjuk pálnak az életét, és láthatjuk, hogy ő megtanulta úgy nézni az életét, ahogy azt te látod, és taníts minket is, Úr Jézus, hogy uh, úgy számláljuk napjainkat, hogy, hogy bölcs szívhez jussunk, és úgy, nézzük, úgy nézzünk napjainkra, hogy te nézel, és és ne, ne, ne ilyen emberi módon, hanem, hanem úgy, ahogy ezt te látod. És segíts, segíts, Uram, kitartónak lennünk, hűségesnek lennünk ez az elkövetkező időszakban. Ahogy, ahogy esetleg nehezebb dolgokban, meg, meg fárasztóbb az iskola, a munka mellett. De, de bátoríts minket, Uram, hogy, hogy mindennek megvan a gyümölcse, és meg lesz az áldása. És köszönöm, Uram, hogy, hogy nem tudunk túladni téged nem tudunk túladni téged, hogy, hogy te sokkal többet akarsz nekünk adni, és sokkal többet tartogatsz számunkra. Köszönjük neked ezt a végtelen kegyelmet és szeretetet, amivel vagy felénk. Köszönjük, hogy újrakezdhetjük, ahogy már is újrakezdte, és hogy nem kell visszavonulót fújnunk, hanem ma felállhatunk, és elindulhatunk újra. Köszönjük, és bátoríts minket ezen elkövetkezendő héten, Uram, hogy, hogy imádkozzunk, hogy szolgáljunk, hogy hogy hallgassuk a te igédet, hogy, hogy olvasuk a te igédet, és, és hadd lássunk az elkövetkezendő héten ilyen bátorító imaválaszokat és gyümölcsöket. Köszönjük, Úr Jézus, a te nevedben imádkoztunk. Ámen!